Așenel, căci așa spune Basmul, că se numea ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani... Străjari, coborăți funțile! deschideți porțile porțele castelului! Sosesc foastății! Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre! Valariul a ajuns la polțele castelului! Să zune trombeții! Înălțimea s-a împăratul și prea frumoasa prințesa Chanel vine bineveniți la curtea noastră! Să plăcești, Marii! Să Înainteați, cinstiți, oaspiți și împățișați-vă prințese. Un cântec eu astăzi vin să închin și perle minunate în părul tău să anim. <gătă -i> Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te mai încumeta, chipul-ți hâd într-o oglindă dacă ți-l aș arăta. Oh. <gătă -i> Copila mea încetează!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 Sărmane, cuteți ca să-mi o N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe averi. Curaj, <laughs> Vitejia? Nimicul fără pret. Păstrează-te avuția, neobrăzat, isteț. Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui vitează? Când aș fi fost în luptă viteas și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi chutezată. Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum. Săracă? Ce-s vorbele astea, tată? Eu, giovaiul acestei împărății, săracă? La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți sterp. Sterp <gâng> mi sufletul, dar chipul mi frumos cum nu e altul. Numești frumusețe, goliciunea sufletească? Te lau cu chipul tău, dar ele ca un măr frumos pe din afară și viermanos înăuntru. dinăuntru. cauți frumusețea în oglinzile de cleștare ale palatului, dar ele n-au glas. Tata. Ele nu-ți pot striga, ești urâtă <gătă> și n-ai inimă, Domnițe. Ascultă ce spune bătrânul tău, tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe al cărui frunte ai să fac durere și umilință. Tata. Spui că-ți așa de bine, stai un nou.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 Ce vorbe grele îmi spui? Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă tare. Vă ce iertare, cinsteți oaspeți, pentru nesocotința ficii mele. Maria. Și să știți că am să-i îngenunchez trufia, pedepsind-o Tată! Voi da mâna ficii mele Maria, primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna. Tată!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 Dar inima mea nu mai numai cântec, domniță. Slujitori, alungați-l! Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, celul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt frumoasă. Poate am să-ți îmbrânzesc inima. Doarme parcul, doarme cântul, Obosiți, doarme și vântul, și hamacul florilor, tot norodul gâzelor, noapte bună, noapte bună. E frumos cântecul. Spunem, spunem cu cel plătești. Nu-mi dai nimic, nimic? Ba da, îți dau mâna ficii mele, prea frumoasă a Chanel. Nu se poate, tată, alungați-l!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 Repede. Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră. La colibă? Mhm. Eu, Prințesa Chanel, giuvairul de preț al să locuiesc într-o colibă? Hai, hai, hai, grăvește-te. Am obosit. Mi-e sebe. pântâna acolo. scoate mi apă. Nici gând, du-te singură. Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu. Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim. Dar ti-am spus-o dată că mi-este Nu mai putem zăboiie târziu. Mai încet! Mai încet! Mi s-au rupt pondurii! Te rog! Mai încet! cine și brasurile mi-au sângerat picioarele! Să ne odihnim! Nu avem vreme, nu avem vreme! Ne prinde pentru că mi-am spus, grebește-te!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 eu plec să adun vreascuri Ce pentru foc. Pui? Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc. Unde ai fost? O de treabă? Nu, nu vreau, nu, nu pot, nu Nu am să fac nimic. Am ascult eu de porunci neumiz drențuros, Tocmai cum eu. Eu, prințesa Chanel. Nu. Mai bine să culeg flori. Nu! N-am să mă obosesc pentru asta! Ce-ar fi să dorm? Pe paile astea... Și mi-e sete... Mi-e sete, dar cum să beau din oaiele astea urâte? L-am Am adus vrea scurire pentru foc. Dar totul este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai plus sacii cu paie. Și ce, vă dai spar și oalele, neîndemânatico. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci și mai lasă să plânsu și apucă de de treabă. Până seară termin la astea, mâine mă duc la Armaroc să le vând. Trebuie să fac roți de Să torc? Da. Dar îmi voi rămi de încetele. Și apoi torsul nu e treabă pentru mine La palată făceau slujile. La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat da. Da da, da, da, da, trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta mm. Și nu ți-ar ședea deloc rău să învești tu Să lucrezi, ceva, să muncești mm. Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegorie Apucă-te de treabă mm. Și dezor, da. zor, de zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca mm. E ultima încercare pe care o mai fac nu vrei să să-mi vezi torci, Nu vrei să muncești? Te trimit la târg să vinzi alea! Să ai grijă, neîndemâinate, ca să nu le sparzi. Am muncit toată noaptea la ele. La târg! Să vând doare! Da. Nu! Nu vreau! Nu merg! Am spus, ai să pleci chiar acum. Nu vreau! Drumul e prea lung. la sare soarele vei fi acolo. Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! <laughs>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 Rotunde flori, soarelui surori, Flori mici, mărunțele, Flori ca niște stele, luti zvodite, La chip de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, Soarelui surori, Flori mici, mărunțele, Flori ca niște stele,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 Uite, îți plac? Pe astea le-am împodovit eu oh, Sunt minunate, mâinile le duci mm, Și crezi că am să le vând? Pe toate, și pe cele lucrate de tine Crezi? Uh -huh. Sunt frumoase Dar da. ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri e, Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez mm. florile Tu m-ai ajutat să fărmânt lutul, să aprind cuptorul, să le pun la ars Acum uite, ai început chiar să te lucrezi Curând ai să înveți să le faci singură Mă grăbesc! Văzare bună, frumoasă, acțională! <fie> Ui, îndemânate de ce nu ți-ai strâns soarele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit. Neîndemânatecă! Stai! Stai, călăresule! Oprește-te! Lădește-mi facuma! Stai! Stai! Stai! Ah! Nu au mai rămas decât și oburile și cât am trudit la el. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânatecă, o nepricepută. Și el e așa de bun, dacă aș să fac ceva, să Nu, nu pot să mă întorc acasă. pai bine, plec în lume. Nu pot munte să mă duc. Oh, oh, oh. oh greu mai e cu bătrânițe. Ce-i mădușit? Ea că... Ea ca, abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car Oh, Și-n cocioaba mea e frită. Unde stai, parte, de parte. O, mai colo, pe deal. Lasă, lasă că ți le duc o, să trăiești, Dar, să știi, nu poți să-ți răsplătesc, Truda. Sunt Nu-i nimic, mătășa. hai, vin. hai. Hai, hai.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 Încotro, soap. Să încerc la porțile acestui castel. Poate-i găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Cau de lucru. Ce știi să faci? Știi să torci? le așteaptă. Nu, nu știu. Pân' s-ai gata urzită, poți să te apuși de țesut. Plătesc bine. Da, dar eu nu știu să țes. Atunci ce știi să faci, Petințo? Nimic. Petințo, aici numai cu hârnicia faci casă bună. Caută-ți de drum. Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie, să spelevați vase, să curețe zarzavaturi, avem mult de lucru. E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe? Vreau! Vreau Am să muncesc, am să fiu harnică, o să vedeți. Atunci apucăte de treabă! Da, da, acum. Hei, fetiță, aduc coșurile cu smăchine. Adu' apă! Pară fructele! Pară botelele! Sterge părestele! Mărătă lucile! Uite Abona, la ea cum de colo-colo! S-a deprins cu munca! Și unde mai pui care face cu demânare pe toate? Unde-i mai greu, hob și e! harnică, nu glumă! Și când a venit nu știa mai nimic! Pe ce punea mâna, spărgea sau strică? Ia se apropie! Ei, aselel, încotro! S-a tucă apă de la fântână! Trebuie să uit florile! Grăbește -te.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 -a fărea cândva să-i fiu soție. <cuvânt> _vă> <gânt> _vă> ce spui zărnaticul? <fie> <fie> să sune trompeții! <fie> <fie> trebuie să mă stricol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd.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 niciodată un morar. Morarul era sărac lipit. Visa zi și noapte aur și nestemate și bucății fără de preț. Era mereu cu gândul la comori și vorbea înturna despre ele. Vorbea neîncetat cu fica lui, iar fica lui era mai frumoasă ca toate comorile pământului. Te-am chemat, morari, ca să mă încredințez cu ochii mei de frumusețea Ficiului Tarii. De-i frumoasă ca o stea, precum se spune, de azi înainte ea va sluji aici, chiar la palat. Va prinde în fiecare seară, la ivirea stelelor, lampioanele din parc. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, slăvit împărat! Nu te pripi să-mi la urmă. Acum cheamă pe fată. Mă duc, stăpâne, mă duc cu pentru într-o clipită. copilă. Și încă unul. Și acum ridică vălul ce-ți umbrește chipul.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 Dă-mi povață, mă învață cum să fac, Cum să prefac asta clai cât un munte înalt de paie În fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Oh, o, o s-a pună luna și eu n-am dors încă nimic. Dacă nu mă pricep și trata, de ce să o fi lăudat? Luna plină, fă lumină! Bat, să mă Cine -i? Cine a râs? Eu? Nu mă vezi? Sunt aici! Pe pervanzul terestre. Ah, da! Iartă-mă, nu te zări, atât de mic! Dacă sunt pitic! De ce ai venit aici? Am venit să te ajut! Să mă ajuți? Da! Eu știu să fac, știu să prepac fir de aur auriu, fir de aur străveziu din cea plaie, cât o munte în alte paie! Știi? ști cu adevărat, Piticule, drag, m ai dorit viața, îți mulțumesc. Știu, ți-am dăruit viața și ce capăt în schimb? Ce capeți? O, Piticule, nu prea am nimic să-ți dau, suntem atât de săraci. A, uite, îți dau inelul meu cu piatra albastră. l am de la mama, mi-l-a dat înainte de a muri. Ah, ah, ah frumos inel! Da. Și ce piatră smălțuită! Albastră ca ochii tăi! Da. Îmi place el, primeți? Și acum te așează în colț, copil, te așează și privește. Sub ochii tăi, minunea, pe loc se îmbătuiește. Vărtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străvezien. Vărtelniță te rotește, fir de paite te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străvezien. Paile, le-ai prefăcut în aur mai strălucitor decât soarele, ivit în geana zorilor. Îți dăruiesc deci viața. Îți mulțumesc, stăpân. Dar la noapte te duci duce iar în turn, poruncă împărătească. aflave acolo de două ori atâtea pai. Arată-ți meșteșuguri. În locul acelei clăi, mâine la revărsat de zori, de două ori pe atâta aur în turn să strălucească. gada! Cum să-l strig? Dar nu știu cum l cheamă. E miezul nopții. Mai sunt încă puține ceasuri și soare de sare. Piticule! Piticule, arată-te odată! De Ai venit, Piticule, draga, ai venit! Unde ești? Nu mă vezi? Iată-vă! Că te Piticule, voinicule!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 Fața. E luna plină, a treia noapte, a treia încercare, de nu vi, plătesc cu viața. îndură de mine, piticule drag, e trecut de miezul nopții, mai e un ceas și luna va apune. O Știu eu. Nu știu, n-am fost împărăteasă. Oi fi fide, mă ajuți. Te ajut. Îmi dai în schimb ce tu acum n-ai. Da. Eu... Primești? Primesc. De nu primesc, nici n-am să trăiesc. Prea bine. Frumoasa mea împărăteasă te așează, precum obișnuiești, într-o -un te și privește, Sub ochii tăie minunea pe loc se-nfătuiește. Știi doar, sunt meșter faur, Îmi dai pai, eu îți dau aur,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 Mei. Te fac împărăteasă, să fie nuntă mare, iar tu să nu -mi fii mireasă. Și-a fost o nuntă mare, o nuntă ca Recupe ne simțite mai bine de un an, și iată, împărătea să născând băiețel. Era bălaica maică sa, vioi, voios, voinic. sa se desfăta, privindu-l, desmierdându-l, legăându-l, uitase cu de pitic. De când împărăteasă și legăna duioasă pruncul, piticul se ivi. Se arătă pe cum obișnuia, deodată, cum se stârnește vântul. Împărăteasă, am venit să-mi dai ce ne ai făgăduit? Piticule, de unde-i sări? Din vânt sau din pământ, ce-ți pasă? Să-mi dai ce ne ai făgăduit? Ce te-am făgăduit? Ne ai făgăduit atunci să-mi dai ceva ce atunci n-aveai. Copilul! Mai de mine, vrei copilul?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 Îl caut peste tot. Voi cerceta în în lung și în lat. Nu mă las până noi afla cine e și cum îl cheamă. Îți mulțumesc, tată! Nu-mi mulțumi, copilă. Eu ți-am adus toată nenorocirea. Eu, cu lăudăroșenia mea prostească, mă duc acum. Drum bun, tată! Un sfat: aici, în prag, nu te bizui numai pe mine.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 N-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic, mare mișter faur, făurar de aur. Nu răspuns, nu auzi sau nu știi. Pădure foșnitoare, și voi păsări cântătoare, n-ați văzut,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 Păi că e un numerar. Da. Că nu te cheamă nici Nanar. Nu. Nici bor. Nu. Nici Baltazar? Nu. Atunci, poate. Te cheie verde? Nu. Văd că-ți e greu. Pre bine. Vin și mâine. Dar nu-ți va fi ușor.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 Iar și doarme, cum spunea tatuca Focul e aproape stins. Mai e un ceas și apoi mi ia copilul. Vai, vai mie, l-am trezit. Am ațipit și focul mai mai să mi se stingă. Iasă la țâț și apoi să plec. Mă așteaptă asta A -a. Dacă ar ști cărăia asta, dar ști cântecul meu, copilul l-ar păstra. Dar ca să-l păstreze, ar trebui să știe cântecul. Sunt Pitic, dați s faur, îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt Viclean și Jucăuș și mă cheamă Spiriduș. Pitic, Viclean și Jucăuș?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 un cântec ceea lui. Sunt Pitic și zâmbești, terfaur. Îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt Diclean și jucăuș și mă cheamă Spiriduș. <fie>